Du lytter til Radio 24.7. Velkommen til Politiradio med Dan Bjergård, Rigi Foss og Marie-Louise Toxvi. Vi har fået en mail fra en lytter. Hej Marie-Louise Dan og Rigi. Tak for godt program. Selv tank. Jeg har et lidt nørdet spørgsmål. Jeg synes ofte, jeg læser, at det er Audi-biler, som bliver brugt af kriminelle, som flugtbiler ved røverier, skyderier osv. Er en Audi nemmere at stjæle, hurtigere eller andet? Spørger Jakob. Rikki, jeg tænker, det er et oplagt spørgsmål til dig. Jeg ved ikke, om Audi har meget nemmere at stjæle end mange andre biler. Men altså i bunden som nok bare, fordi det er en luksusbil, ikke? Og så... Det er en god måde at, at lægge grunden lidt rundt på. ikke? Altså, Jeg vil aldrig selv tage en Audi, hvis jeg skulle stikke af nogle steder fra. fordi Det ville være fornemt kendeligt for mig, vil jeg synes. Jeg havde taget en gammel det eller andet. Men hvis du skal hurtigt, er det ikke også noget med de... At... Jo, men så altså, kan du også køre en BMW eller en Mercedes. Du kører så mange andre hurtige biler. Så jeg ved ikke, om det er at de der kriminelle tænker, at nu skal jeg ud og have en Audi for, for at lave et eller andet. Nå, men jeg tænkte ordentligt. For mange år siden lavede jeg nogle de der tv-programmer, der hedder Øfterlyse, som blev sendt på TV3. Dem, hvor der var sådan nogle rekonstruktioner, ja. og så, så sat der politifolk og der skulle jeg engang øh, lave en rekonstruktion af sådan en Rambuk-tyveri, hvor nogen kører en bil ind igennem facaden, og så øh, styrter ind Og det var også en Audi, og så sad jeg nemlig og talte med politiet om, at det er meget tit, det er lige præcis Audi, Dan har du et svar. Hvorfor er det Audi? Jamen, jeg tror, der er flere grunde til det, og jeg synes, det er, det er jo fedt med et nørdet spørgsmål. Det kan vi jo godt lige her i programmet. <høst> vi uh, men, kun lige nørdet spørgsmål. Men, men det er faktisk... Altså, jeg har hørt det flere steder, det her med, at der faktisk skulle være en eller anden svaghed i Audis sikkerhedssystem i deres nøgler. Altså de på en eller anden måde skulle være lettere at kopiere end andre biler. Og hvorvidt det er rigtigt, det, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald noget, jeg har hørt flere steder fra. Og det er også, som vores meget opmærksomme lytter jo også har bemærket, ofte der bliver brugt Audier altså helt tilbage fra nogle af de her bandekonflikter, vi har haft inde på Nørrebro tilbage, i, øh, ja, du var i politiet? Ja, der, der var der også, altså der kan jeg huske flere sager med, med Audi'er. Og så tror jeg måske også, der er, udover hvis der eventuelt skulle være en sikkerhedsbrist, så tror jeg også, det er måske sådan en meget god mellembil, som stadig er en, en, en hurtig muskelbil, som vi jo har lært her i programmet, hedder, men som også måske går lidt mere under radaren, end hvis man kommer i en kæmpe stor BMW eller Mercedes. Det er måske en, der vækker lidt Der er sådan mindre. lidt mere øh, funktionær biler. Ja, den. altså, altså du kan jo inden. få øh, nogle af de her, sådan en, en Audi stationcar, car, RS, et eller andet, eller hvad de hedder. det hedder. Det ligner jo ud til bare en, en familiebil med et øh, børnesæde i ikke? Men, men der er jo en halvhisse bil, som, som politiet kan have svært ved at hænge på. Så, så det kan være en af grundene også. Det, der, er, der er faktisk et tillægsspørgsmål fra Jacob her, som spørger om... Øh, om og det, det Du er inde på det, Dan hvordan man egentlig kan stjæle biler i dag, fordi man siger, at nye biler ikke kan stjæles uden nøgle. Rikke. den, hvem jeg jeg har forstand på det? Altså, der er jo mange måder, man kan stjæle biler på. Altså, som jeg altid har sagt, hvis man gerne vil væk med en bil, så skal man nok komme væk med den. Også selvom man ikke har nøglen? Også selvom man ikke mener, at man har nøglen. Hvis man virkelig gerne vil, så er der altid mulighed for at komme væk med den bil. Altså, der er jo flere af de her episoder også, hvor folk går ind til en, en bilforhandler og prøver at køre den på et eller andet falsk kørekort, og så aldrig nogensinde levere den tilbage. Men faktisk var der i forbindelse med, jeg tror, det var, var det for et års tid siden, at der var sådan en intern konflikt i, i den bande for Nørrebro, der hedder Brothers, hvor at det kom frem, at flere af de biler, der blev brugt til til at de var blevet kabret. Altså det var noget, hvor man var kørt op i nogle andre biler og havde klemt en bil ind og så har man simpelthen ja, kabret bilen, hed føreren ud, og så var man stukket af i bilen, og så har man så Gem bilen et stykke tid, indtil den skulle bruges til et eller andet attentat. Ja, enten gemmer man den et stykke tid, eller også bruger man den jo kun ganske kort. Altså, hvis de bliver brugt til, til attentat, hvor man ud og skyder nogen, så er det vel typisk der, at man så bagefter kører den væk og brænder den af et eller andet sted. Ja, ja. Men, men typisk så vil der så gå, altså det som de ja, i hvert fald er mistænkt for at have gjort i det her tilfælde, det er så, at de har taget den et eller andet sted, og så har de så haft den gemt af vejen. Og, og det er jo også noget, som er kendt i, i det kriminelle miljø, det her med, at man har nogen nogle puljebiler stående, det kan være gennem væk i nogle værksteder eller øh, adresser sådan lidt ude for byen, og så kan man køre ud og hente dem, få sat nogle stålende plader på, og så kan man køre ind og lave et andet sal, og så er det så, at man kan køre ud og, øh, og sætte ild på den bagefter. Ikke? Det lyder som om, han har nogenlunde styr på det, Rigby. han har meget godt styr på det. Specielt det, der du kom ind på med at uh, prøve at køre biler og så forsvinde ved dem, det har jeg været med til at gøre utallige gange. Det er noget af det nemmeste i hele verden. Altså gå ind til en forhandler og sige, til... må vi lige prøve jeres super smarte. Så tager man en tre 4 stykker sted i en bil, så holder man 5-10 km væk derfra, og så får man en eller anden, betaler man en eller anden nogle penge for at prøve at sige, at han vil gå ind og prøve at køre den her bil. Så kører han op og mødes med os 10 km derfra, og så bytter vi bare bil, og så tager vi den over for eksempel, da vi gjorde det tit i Jylland. Vi tog næsten altid til Jylland og hentede biler. Og så kunne vi lave et eller andet, og som vi skulle lave. biler, siger han. Ja, jamen, det var jo ligesom at købe en bil, der var bare gratis. Men, men altså, det, det vi så gjorde, der var, hvis vi så lavede et eller andet dumt, eller skulle ud og lave et eller andet sådan, som måske ikke var helt sådan skarpt, så, øh, så havde vi så havde vi kunne aflevere bilen bagefter og få lidt penge for den. Så der var også nogen, der var på ret til at købe en bil, der var stjålet på den måde, og derefter brugt til noget, som, som du siger ikke var helt skarpt. Jeg går ud fra, at det betyder ulovligt. Ja, det må man sige. Men der er altid, altså øh, hvis du kommer i en bil, der er nogenlunde penge værd, så kan du altid få lidt penge for den. Af ja, nogen, som ja, nogen. er ligeglade med, hvad den har ja. været brugt til. Men okay. så er der jo også problemet med de der nye biler, at øh, så er der nogle gange sådan noget GPS-sporing i dem, som ja. <laughs> man så også i hvert fald skal kunne finde ud af at slå fra, fordi ellers er det jo ret let at finde frem til den. Så, så det er jo og også. Og en... det er sikrere en tildata. Det, det, det, det er måske svært at, at sige noget om nu på nu, men, men, men i hvert fald så det er det jo også en kunst blandt de her kriminelle, der er at kunne slå sådan GPS på en GPS på en luksusbil fra. Der er, jo, der er jo mange af de her luksusbiler, der kræver forsikringsselskaberne, at man har en, en sådan GPS i den, for at de overhovedet kan blive forsikret. Det kræver en længere uddannelse at være nogenlunde succesfuld kriminal, men det ender jo som regel galt, ikke, rigtig. Jo, du lytter til Politiradio på Radio 24. I studiet Dan Bjergaard, Rikki Foss, jeg hedder Marie-Louise Toxvi, og nu talte vi om alt det, man kunne, når man først var parat til at gøre hvad som helst, øh, bare for at få fat i en lækker bil. Nu vender vi os lidt imod, man kan sige, den anden side af kriminalitetsbekæmpelsen, nemlig i det forebyggende arbejde. Vi har besøg af kriminolog Kasper Fesker. Velkommen, Kasper. Tak for det øhm, Du blev sat til for en hel del år siden at finde ud af, hvordan man kunne spotte en potentiel terrorist. Er det en rigtig måde at forklare det, der var dit arbejde hos PT? Nej, det skal nok sig en lille smule. Ja, men nu er jeg jo journalist. <går> altså, man kan sige, det her det er slutningen af nullerne, og øh, man har helt klart rettet fokus på... På terror, fordi det er efter 9/11 øh, 2001. Øh, men øh, men det terror. Sådan så dansk politi har et fokus på helt terror. Er det ja. øh, øh, øh, øh, øh, Men men, men terroropfattelsen, altså trusselsopfattelsen, den er meget rettet mod, øh, mod omverdenen, altså noget udeforkommende, som som øh, vil ind og, og kan sige, nedbryde vores demokratiske strukturer og vores levemåde. Så, så når du siger øh, 11. september, altså nogen der i bogstavelig forstand kommer udefra og og udfører terrorangreb. Ja, ja det, det, det er sådan, man ser det for sig Det handler om en udenrigspolitisk sikkerhedsagenda og efterretningsvirksomhed. Mm. Øh, og der er noget, kan man sige, noget lefteovers fra en kold krigstænkning og sådan noget. ting. Øh, men i løbet af nullerne, der har vi en anden type sager, som forrykker truselspillet en lille smule, gør det gør det lidt mere asymmetrisk. Og det er, fordi de her personer, som optræder i sagerne, de er det er nogen, der øh, er opforstret i vores eget samfund, det er danskere. Og, øh, og så, øh, så begynder man jo at skulle problematisere sin egen velfærdsstat, fordi rundt om os, fra, vi, fra før vi bliver født med sundhedsplejersk osv., og, og til vi fylder 18 den minimum, der er professionelle omkring os. Øh, det så pædagoger, er, skolelæger. Er ja. så, så hvordan kan, man, hvordan kan det her, den her velfærdsstat selv producere det problem, vi egentlig tilskrev alt muligt udefra? Så hvis vi ser på en... For nu at nævne nogen, Omar El hussein ham der dræbte øh, en ved krutøen og en øh, på Østerbro i København og en ved Synagogen i Indreby i København, øh, som jo øh, defineres som terrorangreb. Han var født og opvokset i Danmark. Ja. Hvordan bliver man så pludselig terrorist, hvis ja, man faktisk er født opvokset i dette skønne land? Lige præcis. Og det er det, jeg mener med, at, at, at trusselspillet forskyder sig, så, så, så trusselen på en eller anden måde bliver, bliver mere asymmetrisk i forhold til det, man er givet ind til. Så man finder ud af, at øh, man er nødt til at have en, en række handlemuligheder, som ikke øh, eksisterer i systemet på det tidspunkt. Øh, fordi på det tidspunkt, der kan man egentlig først reagere relativt sent i sagerne, Øh, og så skal man have det forbi en dommer og have, en, øh, du ved, have godkendt... Øh, ja, at hvad mener man, man men reagerer inden... sent i sagerne, altså når nogen først har gjort noget? Eller hvad? Ja, men det er noget, noget den blandt andet kan, kan tale med om, men det, men det kræver en det, i vist øh, mistankegrunden af, før du kan øh, få en dommerkendelse på de indgreb, som øh, den del af politiet i hvert fald benytter sig. Så, øh, så hvis der er nogen, man har mistanke til, er i gang med at gøre et eller andet, som kan nærme sig noget øh, terroragtigt, ja. så har man en efterforskning i gang med mulighed for og for til overvågning og den slags. Det er det, vi taler om. Ja. Og det er jo ret sent, kan man sige, interesse af. Ja. Så øh, spørgsmålet er, om man kan lave en tidligere, en fremrykket forsvarslinje, kan man sige, på sagerne, så man kan gribe den tidligere. Altså, og... så man kan spotte dem, der bliver terrorister, før de bliver terrorister. Ja, igen, det skal modificeres en lille smule, fordi at, øh, det, det, det kan man ikke. Men det kan vi komme ind på. Øhm... Men, men i hvert fald, så man, kan, så man, så man tidligere opløbet, opløbet kan, kan få nogle indikationer på, at der er noget galt, som man er nødt til at gøre noget ved. Hvad kan det være? Ja, men der kan man sige, at meget tidligt i, i forløbet, og sådan er det med forebyggelse, fordi jo tidligere i forløbet det, det er, øh, jo bredere er den vifte, som det kan ende med blive. Altså, men, men når du siger så så forløbet, er det så i en, en livsbane? Altså, her ja. har vi en 0. Klasse. Det hører man jo nogle gange folk sige, at ja. enhver erfaren pædagog eller skolelærer kan gå ind i en 0. klasse og udpege de tre, fire børn, som vil ende med at være et problem eller ja. få et problem. Er, er, det, er det det forløb, du taler om? Ja, der siger så, at i øh, en 0. klasse, der vil du kunne få øje på en række problemer, men du vil ikke vide hvordan det vil materialisere sig i sidste ende. Du siger, sige, her er noget, der på et tidspunkt bliver til et socialt problem. Og det kan jo så være et kriminalitetsproblem. Men du kan ikke sætte fingeren på, hvad det bliver. Bliver den her person helse- øh, eller bliver den her person selvskadende, eller bliver den her person misbruger? Det kan du ikke sætte fingeren på. Men du kan sige, at jeg har en bekymring for, øh, hvordan det her kommer til at udvikle sig. Så her skal vi være lidt opmærksomme. Ja, præcis. Hvis vi nu vender tilbage til det, som blev din opgave i sin tid, og ja. prøver at finde ud af, hvad er der i fællestræk? Hvad, hvad kunne du så gøre? bare at, det at jo... terrorister, som, jeg så... <gør> ja. som den overfladede socialnist, der er, insisterer på at kalde Altså det jeg kunne gøre, var at sætte mig ned og sige, kigge på al empirien. Sige, hvad kendetegner de her mennesker, som rent faktisk er endt op i, i tærsærne? Uh, har de nogle fællestræk, som, som vi skal være opmærksomme på? Og så kan man så outline et, et sæt risikofaktorer, hvor man siger, hvis du matcher dem, så er du i hvert fald inden for skiven. Men du, du kan stadig ikke fremskrive det. Du kan stadig ikke prædiktere, som man siger, inden for det område. Øh, hvem der bliver terrorist. Hvad var det for nogle faktorer, for eksempel? De, ja, og det er faktisk meget interessant, fordi de faktorer lignede næsten fuldstændig øh, de faktorer, vi kender fra alle mulige andre kriminelle øh, miljøer, kriminelle personer, hvor vi har kun løbe de der sociale baggrundsdata op. Øh. Så, så den her slags undersøgelser er, er blevet lavet i andre sammenhæng, hvor man ikke specifikt har, har et, et blik eller en bekymring for en at, at nogle ender som terrorister, men hvad ved vi om, hvem der ender som kriminelle i alle mulige andre former? Det er undersøgt. Ja. Ja. Rikke, vi har talt om det her nogle gange før, tror jeg også. Og øh, vi talte også en gang om en af dine gamle skolelærer, som du vist der kom i kontakt med jeg siden. Ikke? Jeg kan huske, jeg spurgte dig, var der nogen lærer, der du gik i 0. klasse, som kunne pege på dig og sige, det der, det ender galt? Jamen, det gjorde alle lærerne på nær i kan man sige, ikke? Alle dem, jeg havde. Jeg tror, den, den, jeg hørte hørt oftest, da jeg var lille, det er, at jeg ville ende som min far. Han, han sad meget i fængsel, da jeg var lille. Eller, eller, eller så har jeg altid fået at vide, at, at jeg ender i den anden. Enten blive alkoholiker eller junkie, eller så ender jeg i hvert fald med at blive kriminel. Det er jeg altid fået Hvorfor? Jeg tror, Hvorfor det var... tror du, de sagde sådan, når du kigger på dit liv nu? Nummer et, så havde jeg en far, som, som var ret fraværende i en lang periode, øh, og som også sad, sad inde i en stor del af min barndom. For det andet, så var jeg meget anderledes end mange af de andre børn, og mange af de andre unge mennesker derovre. Jeg øh, havde en mor, der var alkoholiker på det tidspunkt. Øh, jeg havde sådan en masse ting imod mig, som måske bare gjorde, at min odds, de var måske bare nul, i forhold til de her lærer her. Og så var jeg lidt vild i skolen, jeg var lidt svær at styre. Så jeg tror et eller andet sted, man opgav mig for hurtigt. Og så bare sagde ham der, han bliver lige lidt til noget, så der ikke er nogen grund til at fokusere på det. Men så var der jo den her ene lærer, der havde troen på mig. Og man kan sige, at de andre har også til del haft, haft ret sådan. Det er nogenlunde, ikke? Men i den lange ende, så har, så har hende Lene, som, som faktisk troede på mig, hun har faktisk fået ret. På den anden ende? Ja, på den, den anden ende. Okay. Så er hun egentlig fået At ret. det, Kasper Fiskers, at, at Rikkes her meget kort oprisede fortid, noget, hvor du står og tænker, når jeg selvfølgelig... Ja, 100 Jeg er meget, meget enig. Eller det kan man jo ikke være enig eller uenig i. Men, men, men det er, det er altså, fra en faglig vinkel, der, der ligner det fuldstændig det her. Og, og, og problemet er, hvis man går ind og forbygger for specifikt i de der situationer, så risikerer man at stigmatisere netop det, der sker for, for rigtigt på det tidspunkt hvor at, at ens selvforståelse stille og roligt bliver undergravet, og man til sidst kun er efterladt med, med, med, med personer, som ligner en selv. Så, så du mener, at hvis, hvis velmenende voksne øh, siger til, dybest set fortæller en mere eller mindre direkte, det ender galt, det ender galt, der er stor risiko for, at det ender galt med ja. dig... Øh, du bliver et problem, du ja. får et problem, ja. Jamen, så ender man, nu kigger jeg også på dig, Rikie, for at se, om du nikker, så ender man med selv at tænke om de har jo alle sammen sagt, at jeg et problem, de har jo alle sammen sagt, at jeg bliver en rod, de har alle sammen sagt, at det går galt med mig, så kan jeg lige så godt leve op til det. Det er et kæmpe problem. Der er mange, der gør det af godt hjerte, men problemet er, at det er kontraproduktivt. Du er i gang med at skabe det problem, du egentlig vil forhindre øh, ved at gøre det der. Og det er altså virkelig noget skidt, hvis du prøver at forebygge terror eksempelvis. Hvad vil du sige, Rik? Jeg kan huske, at, at i, i en lang periode, da jeg fik det at vide, jamen, så, så, så så havde jeg det egentlig sådan, at jeg kunne et eller andet sted godt se det. Men jo længere tid det gik, og jo ældre jeg blev, når jeg fik det hvide, så kunne jeg mærke, at jeg begyndte lidt at miste mig selv. Jeg begyndte så lidt at tabe mig selv i det her med at gå i skole, fordi at, jeg vidste jo godt, at jeg var den her dreng, der et eller andet sted var mislykket. Så om jeg så havde, selvom jeg tog min 9. og 10. klasse med forholdsvis gode karakterer, så var jeg jo stadig den her mislykkede dreng. Ikke? Og det gjorde bare, at jeg tabte mig selv begge time. Så det bliver en selvopfyldende profeti? Fuldstændig. H hvad er forskellen på at, at sidde og kon konstatere det om, om en som et barn, og nu en voksen, og nu en heldigvis ikke længere kriminel, rigi, og så nogen som havner i der, hvor det bliver terrorisme? Jamen forskellen er ikke så stor, øh, fordi det er sådan nogle menneskelige mekanismer, øh menneskelige genererende mekanismer, vi, vi er inde i. Øh, fra systemets side, kan man sige, der er det ekstremt vigtigt, at man ikke begynder at, øh, at diagnostisere for tidligt. Øh, det er en ting. Og derfor så er det også, kan man sige, at, at det er okay, du har en liste med almindelige risikofaktorer, du har en person, som matcher de her risikofaktorer, men det betyder egentlig bare, at du er potentielt sårbar for et eller andet. Det betyder ikke, du er i risiko. Det vil sige, du kan ikke sætte ind med risikoindsatser. Risiko altså indsatser, der er målrettet risiko. Men om man er i risiko eller man er sårbar eller jeg har også hørt udtryk kriminalitetstruede unge. Første gang jeg hørte det så troede jeg at man var altså at man kunne blive udsat for kriminalitet, ikke? Ja. Kommer noget kriminalitet og tror der men det er altså at man er ja, kriminalitetstruede, at man er i en eller anden risiko for at havne i kriminalitet. Mm. Er det ikke bare ord Altså, betyder det ikke det samme? Det betyder ikke det samme, fordi det, en, det giver anledning til forskellige, øh, til forskellige initiativer fra myndighedernes side. Så hvis du er i risiko for et eller andet konkret, så kan du sætte ind med nogle, nogle særlige værktøjer. Øh, hvis du er potentielt sårbar, så ved du end, endnu ikke, hvad det er, øh, personen kan inden med. Og øh, så er det i bund og grund en bekymring eller en opmærksomhed. Men ved det så sige, når du så sidder og kigger på det her, så er det faktisk først, når der er en adfærd, der ligesom er koblet til de her... Faktorer at man kan begynde at sige. Det kan blive en potentiel terrorist. Lige præcis. Lige præcis. Du er nødt til at er nødt til at følge med. Du er nødt til at gøre eller sige noget, som bekræfter det. Og hvad kan det være? Jamen, det kunne være eksempelvis i, altså, i terrørspørgsmål kan det være, at du begynder at ytre dig på sociale medier og Så, videre, så, videre. så begynder du at kunne sige, at okay, det begynder at formere sig på en måde, så vi altså er over i det her problem. Og så vi kan sige, at der er en risiko. Det kan også være din tilknytning til ekstremistiske grupperinger osv., eller dit display af forskellige symboler og sådan ting, som gør, at du kan sige, okay, nu begynder vi at komme ind i, i noget konkret. Og hvor tidligt kan det så være? Jamen det kan, være, det kan sådan set være, ja, altså det, jamen det, det, det, det er der ikke rigtig noget, nogen alders, øh, altså jeg tror, jeg har set dem i i ret mange forskellige aldersgrupper. Det med. Øh, men, men der, hvor det typisk begynder øh, at materialisere sig, det er ligesom inden for kriminalitetsspektret, det er typisk mellem 15 og 25. Når, når vi siger terrorisme, så opstår der jo typisk nogle helt bestemte billeder inde i hovedet på os. Og, og de fleste af de eksempler, vi har haft på sager, som enten er blevet stoppet i opløbet, eller hvor det faktisk er gået galt i Danmark, har jo handlet om en religiøst funderet ekstremisme som mm. er, er resulteret af terrorisme ja. men, men er, er det alene det du har siddet og arbejdet med eller er det sådan ekstremisme i en bredere forstand altså som egentlig om man så må sige er farve eller politisk blind altså, hvor det ikke gør nogen forskel hvad det er for en ideologi man ja, er, er alle, parat til at slå ihjel for jamen, det er alle typer, alle typer ekstremisme som det er, kan man sige, ekstremisme er jo i sig selv kan man sige du, i, I princippet, øh, så beskytter grundloven der jo, øh, hvis du er ekstremist. Altså, du må godt have nogle øh, ekstreme holdninger. Men hvis det bakkede op af noget øh, sanktioneret, så er du jo inde i, kan man sige, i det her problem. Øh, så så, så det, vi skal sige ligesom have begge fløje med. Så der er en ideologisk faktorsæt, og der er et kriminogent, kan man sige, faktorsæt. Og det kriminogene faktorsæt, det er der, så hvor man altså, kan... Hvis, nu, så længe Rikki Bak gik rundt havde dem fra de andre fodboldklubber ja. for sig selv eller gik rundt og råbte, at de, var, de skulle have så var det ligesom, hvad det var. Men det øjeblik han faktisk begyndte at tæve dem fra de andre fodboldklubber, så, så har man koblingen mellem alle de der faktorer, der er i hans opvækst, og så et tankesæt, og så en kriminel handling. Hvis ja, han skal ikke det... de... råbe, at de skal have tæsk, så der er vi også ind i noget af straffelårs. Ja, men, men, men, <laughs> men jo, men jo, øh, principielt jo. I men den men... udstrækning, vi ser, at huliganisme også er en form for ekstremisme. Ja. Men der kan vel også være situationer, hvor folk jo, som du siger, har en adfærd inden for en grundlovsbeskyttet ret, som stadigvæk er så mistænkelig, at man påkalder sig noget opmærksomhed. Okay, det forstod jeg simpelthen ikke. Der blev du virkelig akademisk. Nej, nej, men, men, men, men man, kan jo sagtens, øh, man kan jo sagtens have en eller anden adfærd, som selvom man ikke går rundt og siger, at øh, dem fra FCK eller et eller andet skal, skal dø, at, at man har noget adfærd og udviser noget mistænkeligt, Øh, ja. adfærd, som gør, at, altså det, det må påkalde sig en opmærksomhed alligevel, hvor man siger... Altså hvis man pludselig får hagegårds-tatoveret over det hele, eller man pludselig hele tiden tider og deler sådan nogle... begynder, men altså et, et bedre eksempel kunne jo være, hvis man begynder at sidde og skrive på et eller andet langt, langt, langt manifest om, hvordan øh, en eller anden samfundsorden skal være. Som man sige, det er jo ikke i sig selv ulovligt at skrive et eller andet manifest, men det kan jo godt være et der måske får alarmklokkerne til at ringe, der hvor du har siddet. Helt ja, klart. Det er også der, sige. eller jeg mener, at, øh, at, det, altså, at det ideologiske faktorsæt, det er som udgangspunkt lovligt, men det kan sagtens give til bekymring. Øh, men vi er ikke inde i en politiopgave, medmindre at øh, vi også har det kriminogene faktorsæt med, som handler om voldsberethed og som handler om faktisk, det, hvor langt ud den lyder, så kan man sige, at vi inde i belastningsteorien. Altså vi er inde i, at et menneske kan være medtaget af sin opvækst, og der kan være, have været udsat for forskellige ting, som gør, at det kan være kan man sige, i høj grad at disponere for ting. Nu, nu kan jeg så høre øh, hele råbegåret, at, at, at mennesker, som vil sige, jamen, altså undskyld, handler det her om, det er synd for folk? Handler det om det, er, altså, er det synd for Ricky, at han valgte at gå ud og teve andre mennesker? Altså synd... nu, nu rykker lidt på hovedet, skal jeg måske lige <laughs> Synd for, det er sådan meget normativt. Det er, om man synes, det så værst det kan vi ikke bruge til noget. Vi kan ikke bruge et begreb som ondskab til noget inden for, inden for det her felt. Uh, men det er... Undskyld, for forklar mig lidt. Hva hvad vil det sige, at det er normativt? Jamen, der mener jeg bare, at, at det er jo, om man synes, noget er synd. Jeg beskæftiger mig jo ikke så meget med synds. Uh, altså, jeg vil sige, at når Rikke siger det, så, så falder det fuldstændig ind i... Uh, i, i, i min oplevelse af det, og, og min, kan man sige, det, jeg kan underbygge fagligt. Øh, så, så, så det handler ikke om synd for, det handler om, at det egentlig er ganske, at rigtig mange af de her sager, jeg har ikke mødt en sag faktisk, som ikke var forståelig retrospektivt. Altså, og I, I her skelner mellem forståelig og acceptabel, ikke? Altså, det, det giver mening, andet. at ja. det er en sådan her. Men, men det giver fin mening, ja. Men hvis man ved det, Ja. Både når det handler om nogen, der måtte ende i alle mulige andre former for kriminalitet, og også når det handler om nogen, som ender med at kunne blive altså farlig på den helt store skala ud i terrorisme. Så kan det da vel ikke være så svært at gøre noget ved det? eller hvad? Nej, men... Vi der er lidt jo sige, at for... så, når, hvis, vi, hvis vi ikke ved noget om ting, så kan vi ikke forebygge det. Her ved du så faktisk rigtig meget om ting. For du nåede ja, jo du. nogle resultater <hømm> i den der store undersøgelse, ja. du sad og lavede for PT. Ikke? Præcis. Har du lavet sådan et, sådan, et, hvor man, altså sådan et computerprogram, hvor du kan kaste oplysningerne om mig ind i in den ene ende, og så bænger jeg ud i den anden ende? Nej, det, det, det er ikke sådan, det fungerer. For problemet med det er, at, at det er mennesker, vi har med at gøre, og derfor så er man nødt til at bruge sin grundlæggende faglighed, både sin politifaglighed, men også sin social faglighed og alle mulige andre fagligheder. Og så er man nødt til at sætte sig sammen og lave en samlet vurdering af de her sager. Så, så det, der er desværre ikke nogen sådan en easy way out, hvad det her angår. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var, du først stillede spørgsmålet. Okay. Hvorfor var kan man ikke gøre noget ved det? Jamen, øhm, Eller kan man det? Virkede det? Øh, vi, kan, vi kan gøre noget ved det i Danmark, fordi at myndighederne har mulighed for at dele informationer øh, i det inden for det kommunalponsum område. Det vil sige, at vi kan sætte os ned og putte forskellige faglige blikke på det, og, og så kan vi gå ud og lave noget koordineret. Sådan, at hvis der er nogle skolelærer, der oplever en ændret adfærd, og i øvrigt kender barnet, det unge menneskes øh, historie, og noget politi, som lige lovlig mange gange begynder at møde det her menneske i nogle sammenhæng, lige som er bekymrende, så kan man dele oplysninger. Og der måske ligger en social sag eller et eller andet, eller der, og der er en klubpædagog, der lige har, har noteret sig, at der er blevet talt om nogle mærkelige ting osv. Så videre, så videre. Alle de her ting lagt sammen gør, at man kan begynde at, at bygge en sag. Men, men... Øhm, og der kan man sige, og i hvert fald øh, fra en ren, ren politifaglig vinkel, der, kan man, der er det ret begrænset, hvad man kan gøre i de her sager, fordi det er så tidligt. Ja, fordi øh. de ikke har gjort noget lov ja, endnu. Præcis. Ja, præcis. Men, men det, du taler om, og det er jo også det, du selv arbejdede i dengang, og i dag skal jeg måske sige, det er længe siden, du var hos mm. PT. Nu arbejder du med forbyggelse i det kommunale regi. At, at det lyder jo ret oplagt, men du... Men du taler meget om, hvad, hvad systemets, altså politis, øh, socialmyndigheder og så videre muligheder mm. er. Men, men jeg har jo blikket lidt mere stift rettet mod det, det, enkelte, det enkelte unge menneske. Mm. Hvis, hvis det er muligt at forudse i en eller anden udstrækning, at noget vil gå galt for en bestemt gruppe unge, så i bestemt miljøer eller noget... Og vi også definerer den her ekstreme adfærd, voldsparate adfærd, som mere end terrorisme, men som for eksempel også kan være rock- og bandekriminalitet, det kan være huliganisme, det kan være selskade, det kan være alt muligt. Mm. Vi har jo arbejdet med forebyggelse i mange, mange, mange år mm. her i landet. Vi er i det. Vi er ja. i det. I forebyggelse. Ja. Men hvorfor har vi så unge mennesker i rækken og en anden ud af Jamen, det er et godt spørgsmål. Men altså, der, det ser jo ikke ud som om, nej. at rekrutteringen til de her miljøer er faldende. Nej. Men altså, vi har, øh, kan man sige. Det, jeg tror, jeg er den første kriminolog, der bliver ansat i sådan en efterretningstjeneste på det tidspunkt. Og det, jeg gør, det er, at jeg introducerer en kriminologisk tænkning på til at spørgsmålet. Så vidt jeg ved, som første gang, det sker. En kriminologisk tænkning er, at et problem har et liv. Det har nogle forudsætninger for at komme til at eksistere. Og så har det et tidspunkt, hvor vi kommer ind i en højrisiko, i et højrisikoområde, og så har vi en, en, en tilstand, som er mere kronisk. Og det kalder på vidt forskellige forebyggelsesparadimer, alt efter hvilken arena vi er i. Hvis du kan følge, du kan retrospektivt følge alle problemer stort set gennem både en almen samfundsarena, du, gennem risiko og op til det kroniske, hvor eksempelvis Rikke blev øh, en del af, af, af et voldeligt øh, fællesskab. Øhm. Det er muligt at forebygge på alle tre i alle tre arenaer, men det, det gøres vidt forskelligt. Og i den første arena, som er en, kan man sige, en forudsætningsarena, hvor at problemer, pro, pro, kan man sige, forudsætninger skabes for problemer, der har vi det almindeligt samfund. Det, der kan skabe problemer af så osv., osv., osv., det kan være fattigdom, og det kan være rets- og socialpolitik og alt muligt andet. Det, der kan skabe det, for eksempel inden for terrorområdet, det kan være vores aktivistiske udenrigspolitik og alt muligt andre ting, kombineret med, kan man sige, nogle personlige faktorer. Det er et meget, meget komplekst felt. Men på den måde, kan man sige, der er mange steder, man kan sætte ind i forhold til, til problemets udviklingsstadier, og det er det, man gør. Men... Kasper Fisker, virker det? Fordi på den ene side, så siger du det her med, at der er en masse faktorer, der skal være til stede, og alle de her ting, og man må heller ikke for hurtigt gribe ind og sådan noget. Så det kan godt være, at der sidder en masse også af lytterne her, og tænker sådan, hvorfor skal vi overhovedet prøve at forstå de her problemer, og problemets udvikling og alt det her, når det måske i virkeligheden ikke virker. Er det ikke bare bedre, at når politiet får et tip om, at der sidder nogen i stedet og planlægger et så kan de slå til at anholde dem som med rigtig mange år i fængsel. Jo, det er, det er i hvert fald rigtig godt, og det er jo et, et værktøj i, i værktøjskassen. Det er jo, det er, at politiet så på et relativt sent øh, udviklingstrin kan skride ind og gøre det. Men der er en masse udviklingstrin inden der, som det er muligt at gøre noget ved. Men på de første udviklingstrin, der ved vi ikke, hvad det ender med for et problem. Så der er det nogle redskaber, vi kan bringe i, i brug. Man kan sige, og når vi snakker om hele forudsætningsniveauet i forhold til, hvorfor, hvorfor producerer vores samfund i det hele taget det her problem, øh, så er mange, mange af de ting, som vi egentlig er inde i, altså mange af årsagerne, er faktisk noget, vi ikke kan gøre noget ved. Altså, vi kan ikke gøre noget ved konjunktursvingninger. Vi kan heller ikke øh, gå ind og påvirke den måde, politikerne laver lovgivning på. Men det kan vi jo synes ikke godt. Int direkte ja. kan vi ikke, men, men vi kan ikke som forbygger gå ind og sige nu. Nu, nu sætter du viser professionelle ja. Altså ja. som professionelle borger. som okay. ja, præcis. Men, men hvad, altså, hvad kunne det egentlig være? Nu siger du lovgivningen kunne være et eksempel på noget der der bonger ud på der. Hvad, hvad kunne det være? Jamen det er retspolitikken, for eksempel hele straffesagskæden det er jo noget af den største belastning man kan blive man kan blive udsat for øh, øh, hele vejen gennem kan man sige gennem gennem, øh, gennem øh, for, altså. Anholdelse, sikkelse, tiltale, dom, øh, afsoning, resocialisering. Det er, det er jo en af de største belastninger, man overhovedet kan blive udsat for som menneske, og det er jo kriminalitetsgenererende. Og det handler i høj grad om vores retspolitik. Socialpolitikken handler i høj grad om, hvor mange pædagoger der er per, per barn i den bukkestue. Og normeringen, den har jo betydning for, om det enkelte barn bliver stimuleret i, på en måde, så de får en empatiforståelse og alle mulige andre ting. Så der er rigtig mange politikere derinde <coughs> og rører ved forudsætningerne for kriminalitet og terror i, i et samfund. Men også mange politikere, som vi ikke gør noget ved umiddelbart. Kasper Fisker, jeg kunne godt tænke mig at forsøge helt kort at fortælle en historie, som jeg jo fulgte på meget nært hold, nemlig sagen om en ung pige fra Kundby øh, på Midtjylland, som blev anholdt kort efter, hun var fyldt 15 år, fordi hun sad i sin mors kælder og forsøgte at producere TATP, det her meget ustabile sprængstof. Jeg fuldt sag en måde, hun endte med at blive idømt 8 års fængsel for forsøg på terrorisme. I under, undersretssagen blev vi jo præsenteret for en, en historie, en, en myndigheders bekymring og indsats, over for den her unge pige, fra jeg tror, for hun var to år gammel. Havde, der var der ligesom noteret, at der var en opmærksomhed, der var en bekymring, der var indsatser, der var støtte, der var aflastning. Øh, så var der en indbringelse uden for hjemmet. Øh, så var der noget, noget øh, udredning osv. i børne- og ungdomspsykiatrien. Der var også øh, konstateret noget selvskade. Der var rigtig meget i vejen fra den her unge kvinde, fra hun var ganske lille. Så passerer hun den kriminelle lavalder mens hun så lige på det tidspunkt, og jeg er blevet vældig optaget af noget med islamisk stat, og hun er konverteret til islam og den slags, og synes så pludselig, hun sidder også og truer sine venner lidt, også noget med, at hun vil gøre noget, og nu skal I se mig. Så passerer hun 15 år, bliver anholdt for at sidde blandt blande de her sprængstoffer, for at mistænkt for at ville gøre ting ved sin egen skole og ved en jødeskole, det er også det, hun bliver dømt for, og så bliver det ligesom kriminalforsorgen, der skal rydde op i det, hun havde også haft et enkelt møde med folk fra PET, med politiet og med mennesker fra PET, som skulle vurdere, om hun var farlig. Ganske få uger før, hun blev anholdt med det her, som så ikke helt var lykkedes, sprængstof i sin mors kælder. Er det ikke et eksempel på, at man kan opstille nok så mange modeller og skrive nok så mange bekymringsting og have nok så mange møder med, men man kunne ikke vide det? Jo, det er det. Det er i høj grad et eksempel på det. Og man kan sige, da hun er to år... Der har der måske manglet noget jo hjemme i hjemmet, og pædagogerne bliver opmærksom på det, men systemet formår ikke at løfte. Det er det almindelige niveau, der ikke får løftet sammen der. Da hun så begynder at fløjte med personer på, på de sociale medier og, og hele tanken og konvertere og sådan ting, så begynder hun at komme i risiko. Der sker heller ikke øh, noget andet, end man måske holder den der laver det der hjemmebesøg hos sin. Og på et tidspunkt bliver det til det, vi kalder kriminogen kognition. Altså at man... ja, <laughs> øh, hvor, hvor man simpelthen får sådan en kriminogen mindset, eller et mindset, Altså hvor man lever med det dag og nat. Og øh, man skal forestille sig en verden, der er sort og hvid. Man man vågner op om morgenen, og så minder man sig selv om, hvem er det, jeg hader? hader og hvem er det... Altså hvad er godt og ondt? Alt er sort og hvidt. Øh, og det er, det er vel ekstremismen i sin renste Ja, form. og det er, det er ekstremt skadende for hjernen, eller det belaster hjernen rigtig, rigtig meget at skulle tænke i sort-hvidt hele tiden, fordi hele verden jo i virkeligheden er grå. Altså en gråskala. Øh, så, så det er jo et perfekt eksempel på et forudsætningsniveau, en arena, hvor du skal forebygge på en måde, men hvor systemet ikke formåede at løfte i en periode, hvor at forældrene ikke havde evnen til det. Et risikoniveau, hvor hun øh, flytter med det, sporadisk med sin adfærd. Og og, og, om det. Ja. Og, et, og et kronisk niveau, hvor at, at, at hun internaliserer hele tænkningen og, og, og minder sig selv om, at det er det. Og faktisk begynder at handle ja. i en eller anden udstrækning. Det var jo kun et forsøg. Og de tre niveauer, kan man sige, de kræver vidt forskellige typer forbyggelsesparadigmer, hvis man skal lykkes med det. Men det første niveau, som, som jeg sagde før, er svært at gøre noget ved, fordi vi kan ikke gøre noget ved andet end gennem politik ved i den vokestue, hun gik i. Tror du, det kunne have forhindret? Ja. Ja, det er sat, sat meget på spil, <laughs> men, men det er den type, kan man sige. Når vi griber børnene i den første bekymring, det er jo der, vi kan faktisk lave de største ændringer. Rikki, det der med at vågne hver morgen og minde sig selv om, hvem man havde, det kender du også godt, ikke? Det kender jeg alt for godt. Det var helt grunden til, at jeg valgte at trække mig fra miljøet dengang. Jeg var ikke særlig god til at vågne op hver morgen og skulle have alle andre omkring mig. Det var jeg ikke særlig god til. Jeg prøvede vildeligt alt, hvad jeg kunne hver dag. Og så når jeg stopper morgenen, siger jeg til mig selv, "Nu jeg skal have alle andre end mig selv og den her klub, jeg er i. Og jeg skal have alle. Og ligegyldigt hvem der er. Jeg behøver ikke engang at kende personen. Og skulle gøre det hver dag, det er rigtig hårdt. Jeg tror bare på et tidspunkt, der får du indstillet hjernen. Hvorfor og du kan... er det hårdt? Altså det kunne også være forholdsvis trygt, synes jeg. er en dejlig enkel verden, hvis man... Men den er måske ret enkel, hvis du hvis er, du har det, der, sådan... undskyld, jeg arbejde. Men det er vel det der er det tiltrækkende. Det er at nej, var det nemt, fordi nu behøver jeg ikke gå til sten til Nu ved jeg bare jeg hedder dem og så er det meget. Men det er sgu ikke så nemt som det lyder. Og skulle stå op hver morgen og skulle, skulle stille sig op og kigge sig selv i spejlet og sige til sig selv: Jeg kan kun lide mig selv. Alt hvad der er omkring mig det er lige meget. Det betyder ikke noget. Det er ingen betydelse for mig. Jeg er her og jeg skal være her. Alle de andre der er her, de skal ikke være her. De er her bare. De behøver ikke at være her. Jeg skal være her. Det er, ikke, det, er, ja, det, er, det er ikke nemt. Det er, det det er det, at spillereglerne er nemme. De er overskuelige. Men, men det, er ikke, det er ikke nemt at gennemføre. Det er ikke nemt følelsesmæssigt Nej, at gennemføre. Det, var det der gjorde at jeg at mig, det var, jeg kunne ikke finde ud af at rejse mig op, eller sætte mig op i sengen hver morgen og sige til mig selv, nu skal have alle andre. For jeg kunne faktisk godt lide andre mennesker. Jeg kunne faktisk godt lide, at der gik ind forbi mig og sagde hej. Hvor måske andre de har det sådan. Hvis der går ind forbi og siger hej, han skal ikke spørge hvad klokken er, så får han på hatten. Ikke? Det var faktisk ikke så god til Kasper Fisker, her til sidst, du sagde før, at du var den første kriminolog, som blev ansat i en efterretningstjeneste. Så altså får man til at tænke på et, et citat fra politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, som vi har brugt vældig mange gange. Han, han sagde for nogle år siden, at det er jo fint nok med alle de der akademikere i politiet, men man kan jo ikke sætte en antropolog til at bevogte synagogen. Uh, det går heller ikke ud fra, at det er den slags arbejde, du lavede, nej. da du var i PT. Og nu har du så forladt PT. Du har lavet dit, dit, dit studie, din analyse, al den viden er givet videre. Har du derigennem været med til at forhindre terrorisme i Danmark? Nej, ja, det har jeg. Hvordan ved du det? Ja, så kommer vi jo ind i noget, der, der, der, som jeg jo ikke kan huske. Men, <laughs> men, men, <laughs> men, Eller som men, du måske ikke men, må tale om. Sige, men, men den danske model, som jeg blev, sat, øh, blev ansvarlig for at, at udvikle, som øh, dels er en struktur, som er baseret på nogle ressourcecentre i hver politikreds, og nogle øh, sektorer, som samarbejder, og det forebyggelseskoncept, som alle skulle arbejde efter øh, for at, at forebygge det her, det, øh, det holder operationer fra døren. Man tager sager langt tidligere, og det bliver gjort på en ikke kontraproduktiv måde. Jamen, så synes jeg, at jeg ikke bare vil sige tak, fordi du kom, Kasper Fisker, <laughs> men også tak for indsatsen. Altså, kriminolog tidligere PT, nu øh, i det kommunale system, men stadigvæk arbejdende med forebyggelse. Tak, fordi du kom. Selv tak. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Og mens vi siger farvel til Kasper Fisker, skal jeg lige nævne, at vi i studiet stadig er Dan Bjergård, Rikke Foss og jeg hedder Marie-Louise Toxby, og nu har vi en kollega fra Aarhus Stifthedsvende med på telefonen. Hej, Bo Nørgaard. Hej! Dejligt, du vil være med os her og hjælpe med at prøve at forstå en sag, som du har dækket i byretten i Aarhus øh, de seneste uger. Jeg, hørte den, øh, jeg blev første har opmærksom på den, fordi den på social medier blev delt som et eksempel på sådan noget æresrelateret vold. Hvis jeg nu lige skulle rise op her, så sidder der altså otte øh, personer på anklagebænken, øh, to mænd og seks kvinder, som er tiltalt for at have forskellige roller i forbindelse med et tæskehold, af kvinder, der, fire kvinder, der, der overfalder en 21-årig gravid kvinde øh, i, ved Skjoldhøjparken i Aarhus i begyndelsen af maj måned. Hvad handler den sag om, Brun Øh, ja men den handler øh, den, er lidt, øh, den er lidt omfattende og lidt forvirrende fordi, øh, fordi som du siger, så er der otte tiltalte øh, i den og, og de er ligesom delt op i tre grupper som du selv siger, det her tæskehold øh, som en af kvinderne kalder, øh, kalder dem øh, så, øh, så er der øh, de to brødre, hvor den ene af dem ligesom er sigtet for at være ham, der har taget initiativet ham, der sådan er øh, tiltalt i forbindelse med at anklæden mener at han er far til den 21-åriges øh, barn, og at han derfor har de her unge kvinder om at overfalde hende. Så det er ham, der skal have foranstaltet det hele? Ja, lige præcis. Ja. Det er ham, der skal have sat det hele i gang og har taget kontakt til, til den ene af kvinderne i det her, som, som, som vi bare ja. for nu. Og for han er også tiltalt for nogle trusler selv, altså at han selv skulle have truet den her 21-årige, men det kan vi lige tage øh, bagefter. Ja. Ja. Så der, der er ham her, som politiet og anklagemyndigheden mener, det som er, er, er bagmanden til det, eller den, der sætter ja. det hele i værk. Så er der tæskeholdet, som er de fire kvinder? Ja som ligesom er anført af en, en 25-årig kvinde, som, som har haft kontakt med ham her, den 26-årige. Helt præcis, hvordan det foregår, er der forskellige forklaringer på. Men, men de to skulle have haft kontakt, kontakt og ligesom planlagt, hvad der skulle ske. Ifølge hendes forklaring, så har, så har den 26-årige sat kontakt til hende og sagt, at han havde brug for nogen nogen, der kunne overfalde den 21 årige og så hun fik en abort. Øh, det er de så fortolket lidt forskelligt. Kvinderne, kvinderne i tilskold siger, at, at, at de har haft til hensigt, at hun skulle. Den 21 årige skulle forskrækkes, så hun fik en i går så en frivillig abort, hvor øh, de har haft det indtryk, at, at, at de skulle, at, at han mente, at de skulle, de skulle, hvad skal man sige, øh, banke så. Altså til øviden, så, så, så hun aborterede? Ja. Ja. ja, lige, præcis, lige okay. præcis. Men hvor de så siger, at det vil lige de ikke være med til, men de vil være med til ligesom at give hende, give hende en forskrækkelse, har de sammen sagt. Ja, hvis man læser anklageskriftet, og det der er, er, er listet op omkring det, som altså i straflovens forstand ifølge anklagemyndigheden skal taxeres som, som grov vold, så, ja. så mener man, at hun er blevet eksponeret med peberspray og deodorant. De har sprøjtet peberspray og deodorant i ansigtet mm -hmm. på en trukket hende i håret, slæbt hende af jorden, tildelt lusing og knytlævslag, spark og tramp på hele kroppen, herunder mm -hmm. i hovedet og i maven. Øh, og hun har været ligget på jorden, og de har holdt hende fast, mens de har gjort det her. Det er det, øh, det, er det der står i anklageskriftet. Mm -hmm. Indrømmer de det, de her fire unge kvinder i tæskeholdet, at det er nogenlunde det, de har gjort? Øh... I, I varierende grad gør de. Øh, altså, de, de, er, de indrømmer at have overfaldet hende. Øh, I hvert fald nogle af dem. Øh, den, ene af, den ene af kvinderne siger, at hun i hendes rolle øh, bare har været at stå med en, med en hund, som man beskriver som en muskellinende hund. Øh, ja, i angre skriver der, der en kamplignende hund. Det, en kamplignende hund, ja. Det stussede og jeg er lidt over at en kamplignende hund. Ja, altså, det, det bliver beskrevet som, og nu øh, jeg er jeg ikke så godt hjemme i de her hunderasser, men det er vist sådan en amm... Nu nikker Rikki Foss, det er der du helt hjem. du ved godt, det er en, man tager med, hvis det skal se farligt ud, eller hvad, ikke? Det er i hvert fald en af dem, der bliver godt brugt, hvis man skal ud og se farligt ud. Okay. Hvad er de her piger kvinder, der har været en del af de tæskehold, ved man noget om deres baggrund? Altså er det sådan et tæskehold, man har kunne hyre sådan til at foretage den her slags ting, eller er de kendt for noget i forvejen? Æh, ikke, ikke så vidt jeg kan, jeg kan forstå, øh, flere pigerne siger, at det, det har de ikke prøvet før, øh, den her slags. Æh, så hvordan de helt præcis har er blevet, altså hvordan det lige er blevet dem, der er blevet udvalgt, det, det har vi ikke jeg, fået en forklaring på øh, endnu. Altså bare for at være sådan en lille smule mere præcis pigerne, at de er i 20'erne, de her, ikke? Ja, ja. ja. alle de er har... de er mellem 20 og 26 år. Har du, har du nogen fornemmelse af, hvor, hvor de, altså de fire i tæskeholdet... Kender hende, altså, hvor kender de hinanden fra? Er de sådan nogle, der er gået på handelsskolen sammen, eller kommer de fra et samme boligkvarter, eller er de familie med hinanden? Har du nogen idé ja, de, om det? De venner de veninder. Øh, som sagt, så er, det, så er det hende her, den, den 25-årige, der ligesom har, ifølge i hvert fald de fleste af forklaringerne, har, har været sådan, hvad skal man sige anfører i det, øh, og, og de tre andre kvinder siger også, at, at de egentlig ikke har lyst til at være med, men de synes ikke, de kunne sige nej, når hun kommer og bad dem om en tjeneste. Øh, øh, så det er sådan en venindegruppe, en af, en af kvinderne har på et tidspunkt beskrevet det som, som, øh, som at de har sådan lidt et søsterskab. Øh, men de kender hinanden lidt på kryds og tværs, og har mødt hinanden lidt igen. <laughs> Hindende har han sagt, men sådan lidt lidt på krydsotværs. Så nogle af dem har kendt hinanden siden barndommen og nogle af dem har kendt hinanden et par måneder og sådan noget. Men, men det er det er veninder der på en eller anden måde er er koblet hvad skal man sige blevet, blevet koblet sammen lidt på krydsotværs. Jeg tror ikke et, ja. Kender de hende der bliver overfaldt? Nej. Det gør de ikke. Og, og sådan som jeg forstår det så er, er, er altså anklagemyndighedens påstand er at denne her mand du nævnte før Mm. som skal være den, der har sat det i værk. Han nægter sig skyldig. Men som jeg ja. forstår historien, når jeg læser anklagsskriftet, og dine artikler i Aarhus stift så, mm. så er det, man mener, det er, at denne her mand, han er gift med mm. en anden, og så øh, gør han altså denne her 21-årige kvinde, som han ikke er gift med, gravid. Mm. Og mm. det, så har han et problem. Yeah. Og at han så vil forsøge at løse det ved at få nogen til... At, at enten tæve hende til, at hun aborterer, eller tæve hende, så hun går hen og får foretaget en abort. Hun er i 8. uge, da ja. det her sker, ikke? Ja. Øh, hans forklaring er, at det er nogle rygter, der er startet, øh, som noget snak blandt nogle søstre og så er det ligesom eskaleret. Øh, forklaringen fra, øh, hvad hedder det, resten af, af kvinderne lyder lidt på, at, at den 29-årige skulle have, på trods af, han nægtede for at en abort. Det her den 26-årige opfordret hende til have, han har opfordret hende til flere gange. Øh, men hun har nægtet og har i øvrigt så troet med at til hans øh, familie og, og kone og forældre osv. Og, og, og på den måde, øh, jeg tror, at formuleringen ødelægger hans liv, er blevet brugt et par gange. Og, og det får mig til at vende tilbage til noget af det, jeg sagde indledningsvis, øh, på Nørgaard, at, at jeg blev opmærksom på den her historie præsenteret som, som et æresrelateret vold, men den del, du fortæller her, lyder jo som, altså, det kan jo meget ofte galt med den slags sidespring. Mm. Hvordan, oplev, hvordan opfatter du det? Så du øh. har fulgt de første retsmøder afhøringer af dit tiltag? Ja, altså, jeg oplever det, altså, som sagt, så, så nægter den 26 jo år at have noget som helst med det at gøre. Er han ikke øhm, da også at kende hende, den gravide, ikke, øh, ja, ja, det er jo sådan noget med, at han kender hendes familie, men, men og, og at altså ved, hvem hun er, man kender hende ikke, har ikke haft kontakt med hende og, og, og, og, og den slags. Men, men øh, jeg har ikke indtryk af, at det som sådan er, er en af de her æres sager, som, som var op for nogle år siden. Øh, øh, det, det, det virker mere som... Hvad skal man sige, et, et, et, et sidespring, der har løbet lidt løbsk, som sådan, øh, sådan han ikke har kunnet komme ud af. Øh, uden at jeg skal begynde at, hvad skal man sige, lyser alt for meget. Så, det er jo så også svært jeg... at gøre, alt al den store ja. manden selv nægter. Ja. Ja, ja, præcis. Kvinden, det er gået ud over den 21-årige kvinde. Mm. Hun er jo så forurettet og vidne i sagen. Hvornår ja. skal hun afhøres? Det skal hun den 23. september, og så skulle der falde om den 1. oktober. Så, så indtil da ved vi ikke, hvad hun kan fortælle om, eller om hun stadigvæk er gravid? Nej, for hun har slet ikke været med i, i, i retten, før, før hun så kommer der den, den 23. Skal du også i retten der så, Bonakko? Det, Det skal jeg. Tror du så, jeg kan logge dig til, at vi må ringe til dig, så du lige er med i politiradio og fortæller om slutningen på sagen, når der er faldet om? Det kan du tro. Tak skal du have. Og tak, fordi du ville være med her i dag under alle omstændigheder. Så. Hej igen. Så, Tak. Hej. Du lytter til politiradion på Radio 47. Og jeg skal måske ligesom afrunding på den sag fra Aarhus her, vi talte med Journalist Aarhusstiftelsen Nørgaard om, at sige, at vi sidder jo ikke her og nævner navne på tiltalt i den her sag. Men der er når vi nu taler om det her er noget æresrelateret, er det ikke eller ej, så kan jeg bare sige, at de navne, der fremgår af anklageskriftet, der er nogle af dem helt klassisk. Gamle danske navne og andre øh, tyder på en mellemøstlig oprindelse. Så det er sådan blandet af de tiltalte, der sidder på anklagebænken øh, i Aarhus. Det tænker vi lige så godt kunne få med. Ikke også? Yes. manden? Han har et ikke dansk klingende navn. Og herfra fremgår naturligvis ikke navnet på den forrettede kvinde. Altså hende, det er gået ud over. Hun, hendes navn er jo ikke nævnt i det anklageskrift, jeg får. Øhm, yderligere, Nej. så vil jeg præsentere for en sidste sag, vi lige her kan nå på falderæbet. Den er fra Norgeland, nu sidder jeg lige her bladrer, fordi jeg skal finde de rigtige papirer og fortælle jer om det. Det er et, røver, et, et hjemmerøveri, øh, som sker, det er sådan en klassisk sag, øh, lidt ud på landet, en, en, øh, mellem Åbibro øh, og Birsted. Det er ikke sådan helt ud på landet med marker omkring, har jeg forstået. Der, altså, der er sådan nogle, en lidt mindre landsbyagtig bybebyggelse. Men midt om natten bliver et ældre ægtepar, der de i 80'erne, og en synlig vækket af, af to røvere, som, øh, som trænger ind i huset, og fremgår det siden, øh, sprayer peberspray på dem for at pacificere dem, binder dem med strips, og så øh, røver hjemmet. En af grundene til, at jeg gerne ville have det med, var dels for at viderebringe en efterlysning fra politiet i Nordjylland, som efterlyser vidner, der kan have set noget, nogen, for eksempel køretøjer og personer, øhm, omkring gerningstidspunktet. Det er om morgenen den 12. august i år, altså det er ikke så længe siden, mellem klokken 0.34 og 05.30 om morgenen, og altså mellem Birsted og Åbibro at man kan have set noget, så vil Nordjyllands politi gerne høre fra en. Og en anden grund til, at jeg gerne ville have sagen med, det var for at spørge dig, den. Er, der er ligesom sendt to pressemeddelelser ud fra politiet om denne her sag. Og i den første pressemeddelelse, så skriver man ud, at man kl. 6.40 om morgenen har fået en anmeldelse om, at det her ældre ægtepar har været udsat for et hjemmerøveri. Og så går der noget tid, og så kommer der en ny pressemeddelelse, hvor man så indsnævrer gerningstidspunktet at det kan være sket... Nu siger man, man formoder, at det er sket mellem klokken 4.30 om morgenen og 5.30 om morgenen. Og det er det første, der hedder, at det er i løbet af natten. Så det... Politiet er selvfølgelig stadig forholdsvis tilbageholdende med oplysninger, fordi man er i gang med at efterforske sagen. Men, men hvad tænker du, den kan gøre, at man, at man i løbet af sådan 14 dage, man efterforsker en sag kan indsnævre gerningstidspunktet på den måde? Det kan da være virkelig mange... Grunden til, altså en af dem kan jo være, at man i løbet af, af den periode, der er gået, har haft lejlighed til at for eksempel afhøre alle naboer, som øh, har været hjemme på det tidspunkt, og hvis så folk måske kunne sige sådan, jamen vi gik forbi klokken et eller andet, og der var sten sikkert ikke sket noget, fordi sådan og sådan og sådan, eller jeg hørte en bil, der gassede op og kørte, og det var helt sikkert klokken der det, fordi der stod jeg og sendte jo et en besked til hinanden. Altså på den måde vil man sådan kunne kunne indsnævre et, et, et tidspunkt. Men det, det kan jo også være øh, fra fra de forurettede, som, som måske kan på en eller anden måde godt gøre, hvornår det er, at, øh, at det er sket. Ja, man kan jo godt forestille sig, hverfor, hverfor, fordi... at hvis man lige der om morgenen ringer til politiet, og man har været indbrudt i ens hjem, og der har stået to og sprayet peberspray og noget, og man ringer til politiet klokken halv syv om morgenen, at man ikke lige der er fuldstændig klar på, hvad var klokken der og der, men så når der går noget tid, og man afhører flere gange, så kan man pludselig huske, når ja, jeg var også lige vågen der, der var klokken cirka sådan, ja, og så kommer kan... det tilbage. Og man vil i hvert fald jo næsten altid kunne sige sluttidspunktet, fordi man må formode, at de har ringet så hurtigt de kunne, når de er kommet fri, ikke? Så på den måde kan man sige, den er i hvert fald lettere at operere med, efter, i forhold til hvornår, at gerningsmændene så er kommet ind i huset, og, øhm, og ja, der er det jo måske op til tidsfornemmelsen, for de har forurettet, hvor lang tid har I føler, I at siddet, og det kan selvfølgelig også være en, en kunst i sig selv, at kunne sådan tidsangive, hvor lang tid man har siddet i, øh, i en anden ubehagelig situation, fordi den vil forme ja, altså, var formentlig var føles meget længere, end den har været. bundet med strips i sit hjem midt om natten, og med på i hovedet, det er voldsomt, ikke? Men, men ved vi, altså, fordi jeg synes bare, det er interessant nu, øh, det er det jo kaldet hjemmerøveri, og, det, og det er jo, altså, det er der går lidt inflation i at bruge det begreb. Det kræver jo, at røverne har planlagt det fra start af. Præcis. Så derfor, altså, jeg tænker, hvad, hvad har de gået efter? Det, har de vidst, at der har været... Ved vi, hvad byttet er? Det ved vi ikke noget om. Men, men jeg tænker nemlig det samme. Altså, hva, kan man vide, om det her er et indbrud, hvor man så... Pludselig bliver overrasket at gud, der er nogen hjemme, og så gør vi et eller andet. Altså et indbrud, der udvikler sig til et hjemrøveri. eller Nej, hvad. til, til røveri. Og der kan du sige, her, der har man i hvert fald de her, det er sådan nogle plastikstrips, nogle man kan købe i et virksomhed et byggemarked øh, med. Dem har man med. Og man har øh, peberspray med, altså et våben med. Og, og jeg tænker, Rikke, du har ikke rigtig lavet indbrud, vel? Jo, jeg har, men jeg har ikke bare ikke gjort det så meget privat hjem. Jeg har mere taget firmaer. Oh, okay. Jeg havde sådan en undskyldning med, at de var forsikrede, så det var fint. Men, men jeg tænker, hvis man skal ud og lave et indbrud, ja. så har man jo ikke nødvendigvis brug. Altså, det vil begrænse, hvor meget man skal med, hvis man skal kunne slæve rådet med sig, når man går. Så man har vel ikke nødvendigvis strips og den slags med, hvis meningen er, at man skal brække et vindue op, kravle ind, stjæle nogle ting og gå igen. Jeg har, aldrig, jeg har i hvert fald nogen hverken haft strips eller pivotsbøger, men jeg har skudt nogle steder. eller andre våben. Nej, nej, jeg har det med, jeg skulle bruge til at få det vindue af, det, det. Så, ja, så, så jeg tænker, den det er derfor, man, man på forhånd... Nu ved vi jo heller ikke, hvilken forklaring øh, det ældre ægte bare har givet, eller hvad der i øvrigt ligger i det, men jeg, jeg vil tro, det er derfor, man så hurtigt fastslår, at der taler med om et hjemmerøveri, fordi de altså har været forberedt. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, Dan, hvor, hvor går grænsen for røveri og hjemmerøveri? Jamen, det er som jeg sagde før, at hvis det skal være et hjemmerøveri, så skal de her røver have planlagt det, inden de gik ind. Fordi det er jo rigtigt, som Marie-Louise siger, at man kan godt gå ind, for eksempel, lave et indbrud. Og undervejs, så bliver du så opdaget, at der lå åbenbart en og sov, som forstyrrer dig i dit røveri. Og ham gav du et i nøden, og så stak du af med dine din koster, din syvkoster. Så vil det stadigvæk være et røveri, men selvom det er foregået i hjemmet, så er det altså ikke et hjemmerøveri. Og der er sådan en ret stor forskel på strafferammen. Jeg tror, at ligesom fritfodkommelsen i hjemmerøveri går op til 10 år, så, jeg tror, det var ret. Så, så, så det er noget andet. Det har jeg ikke tjekket. Øh, det gør jeg til næste gang. Nima Samani, vores producer, sidder og svinger med armene. Vores tid er gået. Det var Politiradio for i dag i studiet Rikke Foss, Dan Bjergaard. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24 -7.